wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bidah wa kullal bidatin dalalah wa kullal dalalatin wa Akhwati fillah rahimani wa rahimakum allahu ta'ala jami'an Walhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada Kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih senantiasa Menganugerahkan kepada kita Berbagai Kenikmatan-kenikmatannya sehingga pada sore yang berbahagia ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita barakalofikum dari kitab al-mu'in fi bayan hukum az-zaujain, yaitu sebab-sebab yang dapat menolong. Kita semua di dalam mewujudkan Hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri Nah kita Masih dalam pembahasan Dari pokok pembahasan yang ketiga Atau yang terakhir yaitu Persamaan Persamaan Hak antara suami istri Nah Pokok pembahasan yang ketiga ini Terdiri dari beberapa Sub pembahasan Barakalafikum Maka Sub pembahasan yang pertama adalah Al-Mumathala Fil-Hukuki Zawjain yaitu Persamaan di dalam mewujudkan hak dan kewajiban suami istri. 6. Persamaan dan kewajiban di dalam mewujudkan suami hak dan kewajiban suami istri. Naam, sub Pembahasan yang kedua adalah al-hukuk al-mutarattiba 'alal al-rabitah az-zawjiyah. Yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang Al-Mutarattibah Yang timbul, yang ditimbulkan Di dalam hubungan suami-isteri Nah, kita masih berada pada Sub-pembahasan yang pertama Yaitu Al-Mumasalah Fil-Hukuk Bain az persamaan Hak dan kewajiban antara suami istri nah, Dalam sub pembahasan ini Penulis Hafidahullah Ta'ala Menyebutkan beberapa Cabang unsur Yang menjadi Sebab-sebab Yang dapat mewujudkan Persamaan Hak dan kewajiban antara Suami istri dalam Setiap rumah tangga Cabang yang pertama kita sudah membacakan dan juga cabang yang kedua. Cabang yang pertama adalah at bil haqqi wa ta'awun ala ta'atillahi wa tadhkir bittaqwallah. Yaitu saling mewasiatkan dalam kebenaran dan tolong-menolong di dalam mentaati Allah taala dan di dalam bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini bisa terwujudkan hak dan kewajiban antara suami istri yaitu masing-masing mewasiatkan dalam kebenaran dan masing-masing berta'un di dalam ta'atillah wa taqwah di dalam menta'ati Allah dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala cabang yang kedua tajsidul mawaddati wal rahma fil hayati zawjiyah Yaitu Upaya untuk Mewujudkan Kasih sayang Cinta dan Rahmah Antara suami istri di dalam Rumah tangganya dalam kehidupannya Maka dengan ini Juga akan terwujudkan Hak-hak dan kewajiban Masing-masingnya Barakalafikum Kemudian Sebelum kita melanjutkan pada cabang yang ketiga Masih Tersisa dari Keterangan penulis Hafidahullah ta'ala Terkait dengan cabang yang kedua ini Yaitu bagaimana Mewujudkan Al-Mawadda wa Rahmah Al-Mawadda adalah Al-Mahabbah cinta, rasa cinta Dan Rahmah adalah Ulfah, yaitu kasih sayang Bagaimana itu bisa terwujudkan Dalam kehidupan Rumah tangga Suami istri Nah, maka Kita lanjutkan Keterangan dari Penulis Hafidahullah Ta'ala Nah, bahawa dan lihadal makna Di dalam Menguatkan makna yang telah kita sebutkan Di atas Jafri Hadithi bni Abbas datang dalam Hadithi bni Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Ala ukhbirukum binisaikum min ahliil jannah, tidakkah aku beritakan pada kalian wanita-wanita kalian yang calon penduduk surga yang akan menjadi calon penduduk surga, yaitu para istri yang al-wadud, yaitu yang mencintai, menyayangi suaminya, al walud, yaitu yang melahirkan senang melahirkan anak-anaknya. Yang ketiga al alaude al azujah, al yaitu yang selalu kembali terhadap suaminya, yakni selalu meminta maaf dari kesalahannya. Ketika dia bersalah terhadap suaminya, maka dia selalu memohon maaf dan tidak bisa tidur. Ya, kalau dia belum minta maaf, sebagaimana lanjutan dari hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, lati ida adat auudiyat jat hatta takhudah biyadi zaujha, thumma wallahi la adukum gom, gumdan atau gumdan hatta tarra. Istri yang soleha itu tadi, yang calon penduduk surga Yaitu istri yang apabila adat dia melakukan kedaliman atau kesalahan Menyakiti Atau dia yang tersakiti Ja'at Maka dia datang kepada suaminya di Dia datang mengambil tangan suaminya summa taqulu kemudian dia mengucapkan la azuku humdhon hatta tardo aku tidak akan merasakan ngantuk ya mata tidak bisa terpejam hingga engkau ridho na'am dengan kesalahanku na'am maka ini istri solehah yang merupakan calon penduduk surga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini kemudian di dalam hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik hadis yang sebelumnya dari sahabat Ibnu Abbas hadis berikutnya adalah dari hadis Anas bin Malik anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu waludin wadudin dudin idza ghadibat au usia ilaiha au ghadiba zaujaha ai zaujaha Kata, "Hadhi yadi fi yadik, la aqtahilu hatta tirdah." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu waludin, wadudin, semua wanita yang senang melahirkan anaknya dan mencintai dan mengasihi suaminya." Iza qadibat apabila dia marah au usia ilaiha Atau dia disakiti Atau qadibat zaujuhah Atau suaminya marah Qalat Maka dia pun mengatakan Hadihi yadi fi Inilah uluran tanganku Pada tanganmu Nah ini Ucapan Istri solehah padahal boleh jadi dia yang disakiti ya dia benar tetapi ketika terjadi problem di dalam rumah tangganya maka dia selalu meminta maaf walaupun terkadang yang salah itu adalah suaminya ndam kita bisa mengambil ya isyarat akan hal tersebut dari Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ida gharibat Atau usia ilaiha Atau gharibat zaujuhah Ya, istri soleha itu Apabila dia marah Atau disakiti Atau suaminya yang marah Maka dia Tetap mengatakan Hadihi yadi fi yadi Inilah uluran tanganku Di atas tanganmu La aqtahilu bihumdin hatta terdha Aku tidak bisa merasakan ngantuk hingga engkau ridha dari permasalahan ini. Naam. Demikian barakallahu fikum. Ciri dari wanita salihah calon penduduk surga. Hadit ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan juga Imam At-Tabarani dan dishahekan Imam Al-Albani taala di dalam silsilah As-Shahihah. Naam, pada nomor 3380 dan pada nomor 287 dalam silsilah As-Shahihah sebagaimana yang dinukilkan oleh penulis rahimahullahu taala. kalau Abu Darda yuman li zauji li zaujatihi pernah suatu hari Abu Darda berkata kepada istrinya idza ra'aitini radibtu faradini wa idza ra'aituki radituki wa illa lam nastahiq kata sahabat Abu Darda kepada istrinya apabila engkau wahai istriku melihat aku marah Farod ini maka buatlah sesuatu yang memberi kerelaan padaku. Wa idharo ai tuki dan sebaliknya kalau aku yang melihat engkau sedang marah, rodai maka aku pun berupaya untuk menempuh sesuatu yang menjadikan muridok. Naam wa ilalam nastohib jika tidak seperti itu. Maka kita tidak bisa bersama nah, Artinya kalau masing-masing Tidak mau Memiliki sifat Al-a'ud Yaitu mengakui masing-masing kesalahannya Maka Tidak akan bisa bersama Nah, masing-masing keras Masing-masing ego Maka Kebanyakannya Sebagaimana dalam makna hadis ini, ucapan Abu Darda R.A. ta'alanhu lam nastahib. Ya, kita tidak bisa bersama, yakni sulit untuk bersama karena problem bukan satu dua kali saja dalam kehidupan ini, tapi problem itu terus mengalir terus bergulir. Silih berganti barakallahu fikum maka membutuhkan untuk saling toleransi. Saling meminta maaf Saling mengakui kesalahannya masing-masing Naam Karena orang yang sulit mengakui kesalahannya Atau tidak mau mengakui kesalahannya Ini adalah sifat yang Sebab-sebab yang menambah kerasnya hati lawannya Naam Maka Kalau suami yang memiliki sifat seperti itu Maka istrinya akan keras hatinya Ya Dengan waktu yang berjalan setiap hari akan bertambah keras hatinya dan membenci suaminya, bagaimana mau berbahagia? Begitu pula sebaliknya kalau istri yang memiliki sifat demikian, maka suami akan berkeras, bertambah keras hatinya setiap hari. Maka bagaimana akan bisa terwujudkan keluarga yang mawaddah warahmah? Barakallahu fikum, maka sifat yang merupakan sifat-sifat penduduk surga ya. Dan khususnya pada istri pada seorang wanita dan tidak menafikan meniadakan bagi suami atau seluruh kaum lelaki pula adalah sifat apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW al-aud, yaitu sifat orang yang selalu kembali mengakui mengintrospeksi dirinya mengakui kesalahannya naam dan meminta maaf. Barakalawwikum. Ya, kalau dua-dua mengamalkan hal yang seperti ini, maka akan terjadi dan terwujudkan al-mawadda warahmah. Nam, ini perlu diperhatikan para kalafikum perlu dicamkan oleh kita semua bagi para suami dan juga bagi para istri. Bahkan dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkannya khusus kepada istri, yaitu wanita-wanita calon penduduk surga. 6 nah, untuk diperhatikan tidak apa masuk kiri keluar kanan. 6 nah, sehingga ya lewat begitu saja. Tidak ada upaya untuk mengamalkannya masing-masing. 6 -masing. hendaklah nah, kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang ya mungkin Uh, dalam benak kita kita melihat siapa yang berbicara ya dan itu manusiawi melihat yang berbicara ya dia tidak mengamalkannya sehingga dalam hati kita mengatakan orang ini terkena dengan ayat kaburamaktan indaallah ya itu manusiawi ya kalau yang berbicara tidak mengamalkannya. Tetapi yang perlu saya tekankan adalah orang yang mendengarkan sebuah ucapan. Ketika ucapan itu hak, maka yang pertama dia mencamkan, menanamkan kebenaran yang diucapkan oleh orang itu dalam kalbunya Dan dia berdoa kepada Allah semoga Allah mudahkan untuk diamalkan. Masalah kedua terkait dengan orang yang mengucapkannya itu urusannya kepada Allah. Nah, jangan kita terpengaruh. Kemudian setan mendatangi kita dan membisikkan dalam kolbu kita bahwa yang berbicara tidak mengamalkan. Untuk apa antum dengarkan? Untuk apa antum mau mengamalkannya? Naudzubillah. Ini godaan setan yang lain. Ya, mengapa? karena Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan orang tersebut yang berbicara walaupun dia tidak mengamalkan tetapi dia tetap wajib untuk menyampaikannya. Ini sebagai contoh saja barakallahu fikum. Ya. Wajib seluruh manusia yang berbicara kebenaran diwajibkan baginya untuk mengamalkannya. Ya. Walaupun terkadang Kebenaran yang dia hendak sampaikan itu dia sendiri belum mengamalkan, bukan berarti gugur kewajiban untuk menyampaikannya. Ini salah satu contoh, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menjelaskan firman Allah Taala: Atak murunan nasabil birri watansau na amfu wa antum tazlu dan kita baafalah taqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan Sementara engkau meninggalkan sendiri Nah Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan bukan alasan Bagi seseorang untuk meninggalkan Amar Ma'ruf Naimungkar Menyampaikan kebenaran Karena alasan bahwa dia meninggalkannya Kenapa? Karena dia nanti terjatuh dalam pelanggaran yang kedua Cukup dia pelanggaran pertama Dia meninggalkan apa yang Wajib yang dia sampaikan Maka jangan dia jatuh pada pelanggaran yang kedua Yaitu dia meninggalkan untuk menyampaikan kebenaran Dan itu juga kita sudah sampaikan Dalam pelajaran kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar Al-Syikhul Islam Ibn Taymiya Rahimahullah Walhasil barakalafikum Yang saya ingin tambih di sini, terkadang Sebagai sifat manusiawi Ketika ada orang menyampaikan sesuatu Yang pertama dia lihat adalah orangnya Bukan sesuatu yang Yang yang disampaikan tadi Apakah itu kebenaran atau bukan Ya Sehingga Walaupun itu kebenaran Dia tidak bisa mengamal. Dia tidak mau mengamalkannya Kenapa? Karena yang menyampaikannya Tidak mengamalkannya Ya ini sikap yang tidak benar Barakalofikum Ya Sikap yang tidak benar Kita bisa berdalilkan dengan kisah Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu yang diperintah Rasulullah menjaga zakat, lalu datang syaitan mencuri zakat itu berulang-ulang tiga kali. Rasulullah mengajarkan kepada dia untuk membaca tiga kul ayat kursi supaya antum terlindungi dari godaan syaitan itu tadi. Ya dan ketika terjadi berulang-ulang tiga kali. Ya, dia datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Sahabat Abu Hurairah, itu adalah syaitan. Apa yang diajarkan padamu itu kebenaran. Tetapi dia adalah ketub. Dia adalah pendusta. Nah, maka Rasulullah SAW menetapkan, ya, apa yang diajarkan syaitan kepada Sahabat Abu Hurairah, yaitu ayat kursi dan tiga kul. Itu kebenaran, ya, amalkan kebenaran itu. Adapun syaitan, pendusta tinggalkan dia. Nam barakalafikum, seperti itu. Nam itu kalau seandainya, ya, benar orang yang menyampaikan itu tadi tidak mengamalkannya, ya, barakalafikum. Maka tetap kita menerima apa yang disampaikan kalau itu berupa kebenaran. <tuh> Tapi saya kembali kepada uh, pembahasan kita. Nah, dari apa yang saya nyukilkan tadi, uh, keterangan Alimah Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya terhadap firman Allah taala dalam suratul baqarah atamuruna an nasabil birri wa tansawna anfusakum naam maka tidak boleh seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, karena sebab alasan ya, dia belum mengamalkannya naam walaupun dia dituntut dan diwajibkan bagi dia untuk mengamalkannya demikian barakallahu kemudian berkata penulis rahimahullahu taala hafizahullahu taala Afwan. Kullu dalikah masyhūbun bi taharati nafsin wati bi ruḥin tahqīqon likaulihi Ta'ala, wa min ayatih an khalaqalakum min amfusikum azwajan li taskunu wa jālā biān kum wa rahmah. Innā fi dalikah la ayatil nīqāmi yatafkarūn dalam surah al-Rum. Nah, al-Rum ayat berapa ini? Ah. Ini terulang-ulang di setiap undangan-undangan pernikahan selalu ayat ini dinukilkan. Ya kan? Ar-rum ayat, siapa yang yang tahu, yang ingat? Ah. Ar-rum ayat berapa? 31 ya? 6. Ar-Rum ayat 31 Barakallahu fikum wa min ayatihi ha? 31 ya? Enggak. 31 dan seterusnya. 34 Coba antum buka Rum Wahmin ayatuh an khalakalakum min amfusikum azwajan li taskunu ilaiha wajal bainakum mawaddah wa rahmah. Innafi dzalikal ayatillahumiyatafakkarun di antara tanda-tanda kebesaran Allah Taala yaitu Allah menciptakan untuk kalian dari diri diri kalian sendiri Allah ciptakan azwaja yaitu istri-istri kalian li ilaiha agar kalian tinggal kepadanya. Yani maksudnya litas kunu ilaiha agar kalian hidup bersamanya wa ja'ala bainakum mawaddah Yani dalam rumah tangga. Ya setelah menikahinya, hidup bersamanya dan semoga Allah menjadikan dan Allah menjadikan antara kalian mawaddah wa rahmah, yaitu cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir bertafakur. Nah, kata beliau, hafidzahullah, bahwa semua itu, iaitu seluruh apa yang telah dijelaskan, ya, terkait dengan cabang yang kedua ini, yaitu dalam mewujudkan kasih dan sayang cinta dalam rumah tangga suami istri Naam itu semua bisa terwujudkan ketika mashubun bitoharati nafsih. Ketika disertai dengan kesucian jiwa wa dan roh yang baik. Naam. Ya, yakni jiwa yang kotor ya atau yang memiliki Kekufuran, kesirikan atau maksiat yang bergelimang di dalamnya, maka jiwa yang seperti ini sulit untuk mewujudkan mawadah warahmah. Naam begitu pula sifat tibin rohim, roh yang baik. Naam yang bersih dari penyakit penyakit kolbu, dari kesombongan, dari keangkuhan. Dari sifat kekerasan Hati Dan seterusnya Dari penyakit-penyakit Kolbiyah, rohiyah Ini tidak akan mungkin Bisa mewujudkan Mawadda warahmah. Oleh karena itu beliau mengatakan Dalam mewujudkannya Adalah harus Mas'hubun bituharati nafsin Watibiruhin Nah Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah ar-rum tersebut berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah taala min tamami rahmatihi bi adam anja'ala ja'ala azwajahum min jinsihim wa ja'ala bainahum wa baina wa bainahunna mawaddatan wa hiya al-mahabbah wa rahmatan al -ra fa inar rajula yumsikul mar'ata imma limahabbatihi laha awli rahmatin biha bi ayyakuna laha minhu walad au muhtajatan ilaihi fil infaq aw lil ulfati bainahuma wa ghairi dhalik Naam di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada juz yang ketiga halaman 429 Beliau berkata dalam menafsirkan firman Allah taala dalam surah Ar-Rum tersebut Kata beliau di antara kesempurnaan rahmat Allah terhadap Bani Adam yaitu anjaala azwaajahum min jinsiihim yaitu Allah jadikan istri-istri mereka dari jenis-jenis mereka yakni jadi sesama manusia ya dari jenis manusia bukan dari hewan ya atau dari jin tapi dari sesama jenis manusia Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara mereka berpasang pasangan. Maka itu merupakan kesempurnaan rahmat Allah taala terhadap bani Adam. Yang kedua, waja'ala bainahum wa bainahunna mawaddah warahmah. Juga kesempurnaan rahmat Allah taala yaitu Allah taala mewujudkan di tengah-tengah mereka yaitu mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Naam, semua itu adalah tamamur rahmatillah. Kesempurnaan rahmat Allah terhadap Hamba-hambanya Fa'innar rojula iyum sikul mar'ata Karena sesungguhnya seseorang Bersama istrinya Menahan istrinya Ya Immali mahabbatihi Boleh jadi karena Kecintaannya terhadap istrinya Sehingga dia menahannya Atau karena rahmah Dengannya Karena kasih sayang terhadap istrinya Ya, Dia mencintai, menyayangi, mengasihi istrinya Sehingga dia menahannya Ya Biayakunalah minhu walada Juga Karena istrinya itu Memiliki, melahirkan anaknya Anak dari suaminya tadi Ya au muhtajatan ilaihi fil infak Atau Karena istrinya Butuh kepada suaminya Dalam infaknya Ya, jadi istri Ini penting ya Barakalafikum Di sini ada isyarat Dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir Rahimahullah Kata-kata muhtajatan -kata, ilaihi fil infak Maksudnya sebab-sebab Suami Menyayangi istrinya Ya Di antaranya adalah Karena istri itu Ya Melahirkan anaknya dan juga istri itu butuh Kepada suaminya dalam infaknya Naam fikum. Ya Kadang-kadang Istri sebaliknya Dia tidak menunjukkan Butuh Ya infak dari suaminya Naam Saya tidak butuh Saya bisa mencari nafkah sendiri Nah ini Keliru Ya. Barakalakum di antara sebab-sebab di mana seorang suami semakin senang ya dan sayang kepada istrinya ya dan menahannya bahagia dengannya karena istri itu senang melahirkan anaknya dan dia butuh menampakkan kebutuhannya dari infak suaminya. Ya? Nah, sehingga dengan itu terjadi Ulfah ya Terjadi kasih sayang Antara keduanya nah, Dan semua itu adalah merupakan Sebab dari Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap hamba-hambanya nah, Demikian para kalafikum e, Bukan berarti Bahwa Dalam hal ini Istri tidak boleh ya membantu suaminya dalam memberi me, dalam memudahkan infaknya ya itu boleh ya bahkan itu kebaikan ya barakallahu fikum bahkan itu kebaikan 6 nah, karena masuk di dalam ta'awun alal birri wat namun dalam batasan-batasan syar'iah 6 nah, ya kalau melampaui batasan syar'iah maka Infak istri tidak dibutuhkan, ya atau bantuan dari istri tidak dibutuhkan, ya kalau dia melampaui batasan-batasan syariah, ya melanggar kaidah-kaidah syariah. Nah, seperti harus keluar, ya membuka kostangan, misalnya menampakan aurot, ya kost kaki, karena mencari nafkah di luar, ya. Memakai kos tangan kos kaki itu sulit ya, Kaki Dan tangan adalah Aurat bagi kaum wanita Maka pada saat yang seperti itu Tidak butuh ya, Istri untuk bertahun Dalam mencari nafkah Nah karena dia melanggar syariat Ini sebagai contoh saja Barakalufikum Nah dari situ menunjukkan bahwa Al-asal dalam infak itu Di tangan suami Ya di tangan suami, bukan di tangan istri. Asalnya dalam infak. Nah, akan tetapi kalau istri melakukannya bertahun, maka itu boleh, ya, dan itu kebaikan. Tetapi jangan sampai menjadi alasan untuk ber, berbuat apa nushuz, ya, untuk bersikap uh, sombong terhadap suaminya atau melakukan nushuz, ya. Mau berbuat semaunya disebabkan karena dia yang dia juga memiliki nafkah sendiri, ya maka tidak demikian. Barakallahu fi wa fi kunda. <tik> Taib. Kita lanjutkan keterangan panul israh ahabibillah taala wa hadza wal mawadda wa rahma amroni daruriyan li husnil ishrati maka inilah sifat al mawadda dan rahma keduanya adalah perkara yang darurat untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia antara suami istri fala budda min tahdikihima maka wajib ya harus untuk mewujudkan keduanya walau itadza al amru istimalal ma'arid wal kinayah wa tauriyah fi haditsi kulli wahidi min huma mal akhir walaupun terkadang di dalam rangka mewujudkan mawaddah wa rahmah itu ya harus melakukan cara-cara kinayah dan tauriyah ya bertauriyah itu uh, apa namanya berdiplomasi ya yang uh, sepertinya kelihatannya berbohong namun hakikatnya tidak berbohong. Ya, itu namanya tauriyah. Naam. Kalaupun harus bertauriyah dalam rangka mewujudkan apa? Mawaddah warahmah dalam keluarga, rumah tangga, itu dibolehkan. Ya, dibolehkan para kalafikum. Wa fi siyaqi hadzal makna qala Ibnu Hazm Ya berkata Imam Ibnu Hazm dalam menjelaskan makna ini kata beliau wala ba'sa ba bikadhibi ahadiz zawjaini lil akhir fi ma bihi al mawaddah kama ra'aina kama ra'aina bisanadihi ila ummi, kulthib, ila ummi kulthum binti Uqbah ibni Abi Muayyad Anna sami' sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul La udhu khidban. Rujul yuslihub bain al-nas. Yaqul al-kaula yuirudu salah. Wal-rujul yaqul al-kaula fil harbi. Wal-rujul yuhadithu imraatuhu. Wal-maratu tuhadithu zujha. Berkata Imam Ibn Hazm rahimahullah bahawa tidak mengapa seseorang Berdusta atau berbohong, ya, antara suami istri, suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya, fimaya stajri bihil mawadah, yaitu dalam hal yang bisa mewujudkan mawadah rahmat tadi. Hal ini diriwayatkan dengan sanadnya kepada Ummu Kulthum binti Ukbah ibni Abi Muaid, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Na' la a'udduhu kadiban Aku tidak menghitung sesuatu itu sebagai dusta tiga hal. 6. Nah, tiga hal dalam yang pertama ar-rajulu yuslihu bainan nas yaitu seseorang yang mau mendamaikan dua manusia yang bertikai. Lalu dia ucapkan suatu ucapan tauriyah. Ya, tauriyah atau mau disebut dusta atau bohong. Ya karena Rasulullah di sini menyebutkannya kadziban, la a'uduhu kadziban. Aku tidak menganggapnya sesuatu itu sebagai dusta tiga hal. Ya, berarti tawriyah. Naam, yang pertama seseorang yang mau mendamaikan dua orang yang bertikai. Yang kedua, ar-rajulu yaqulul harbi. Seseorang yang mengucapkan suatu ucapan dalam perang. Ya, perang adalah tipu daya, khida' sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib ya kepada seseorang kafir yang dibunuh oleh beliau yang mengajak beliau berduet ya di dalam uh, medan perang maka Ali bin Abi Thalib mengatakan jangan engkau bersama temanmu maka si kafir itu melihat ke belakang ya serta mertas setelah itu seketika itu beliau ya menerkan si kafir tadi dan membunuhnya 6 nah, Kemudian beliau mengatakan al-harbu khidah. Ya, peperangan itu adalah tipu daya. 6. maka itu disebut dengan apa? tauriya. Itu boleh barakallahu hikm dalam perang. Yang, yang pertama, boleh dalam mendamaikan dua orang yang berselisih. 6. bukan justru ditambah semakin berselisih. Ya, sehingga dia jatuh dalam namimah. Dua orang yang berselisih tidak boleh semakin dipanas-panasi. Karena itu namimah. Yang benar adalah didinginkan atau bahkan bertauriah. Dalam rangka terjadi perdamaian antara keduanya. Yang ketiga. Seseorang yang uh, mengatakan sesuatu pada istrinya. Atau istri mengatakan, menceritakan sesuatu pada suaminya. Bertauriah. Ya, istri terhadap suaminya, suami terhadap istrinya. Dalam rangka mewujudkan mawadda warahmah. Nah, demikian Barakalafikum, sehingga Kesimpulan dari uh, Cabang yang kedua ini, kata Syekh Hafidahullah Ta'ala Bahwasannya Islam itu Harisun ala dawamil isyrah Islam sangat bersemangat Untuk Terus menerus mewujudkan Kebahagiaan Dalam rumah tangga suami istri Dan ibeqa rabitotit Zawjain, dan menetapkan Melanggengkan hubungan suami istri mutamashikan saling menguatkan yang didelandasi dengan mawaddah dan rahmah izala wa izala kulli aikin dan upaya untuk menyingkirkan segala penghalang naam segala penghalang yang bisa mengkeruhkan hubungan rumah tangganya walidzalika syar'an nizamul hakamain fir qauli ta'ala dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pada suami isteri yang bernusyuz, yang bertikai untuk mengambil utusan hakim dari masing-masing keduanya, yang Allah Taala mengatakan: Wa in khiftum shiqah kubaynihi ma fa baatu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwafiqillahu baynahuma inna Allah kana aliyyan khubirah. Allah Ta'ala berfirman di dalam suratun nisa Wa in khiftum Jika kalian takut Siqoko bainihima Perstikaian antara keduanya Suami istri Faba'athu hakaman min ahlihi Utuslah hakim dari keluarga si laki-laki Dan hakim Dari keluarga si perempuan In yurida islah Jika memang keduanya suami istri tadi Menginginkan islah Kebaikan, perdamaian بينهما, mesti, pasti Allah Ta'ala akan memberikan hidayah pada keduanya Kalau memang ada niatnya, tekatnya Kebaikan untuk berislah Pasti diberi taufiq oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun jika tidak Berarti ada salah satu atau keduanya Yang Tidak ada i'tikot ya, Tidak ada tekad Untuk islah Untuk kebaikan Inna allaha kana ka aliman khabira. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha mengetahui dan maha memberitakan. Wallahu Ta'ala alam bisaf. Kita lanjutkan pada cabang yang ketiga insyaAllah Ta'ala. Pada pertemuan selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Shaduallaha ilaha ilaha anta. Astagfiru kawatu wa bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.